Вадим тисав колоди, не відразу помітив дудицю. Коли ж той опинився поряд, упізнав. Здивувався його незмінності, знайомі скрабливі кроки, безлітні незручні цятки очей, яких застигла важка байдужість. Той же облесілий за молоду крутий лоб. Прожиті літа не відбили на обличчі ані риски печалі, радості чи мудрості. Лакуз і час не бере, мабуть тому, що лакейством проросли усі часи й епохи. Важке перечуття біди, бо навіть упевненості в ній заполонили Вадима. Величар сказав би, о, чи ж добром приходять до простолюдинів боярські або княжі тіуни. Вадим легко занизав лезо сокири в колоду, тільки топорище затремтіло. «Хе-хе, прийшов, сказали, Вадимко величарів, Дудеця втупив важкий погляд в обличчя Вадима, то я й не повірив, ніби ж бог загинув там, біля мосту. Вадим відмітив про себе, що голос у Дудиці став іншим, якимось сиплим чи від старості, чи від переситі. А прислали твої посадники. Переконатися хочуть, здогадався Вадим і пригладив обома долонями на голові розділене навпіл волосся. Геге, нанизував на свій погляд довколишні речі Тіону. Воно й так сказали, що тепер і ти маєш давати посадникам потяги посошне, і мостове, й торгове. Вадим розтіпив уста. Ще не встиг боярського хліба з'їсти, а вже шкуру деруть, сказав ніби спокійно. Але рубець на щиці враз почервонів. Почекають, хай, кинув сердито і взявся знову за сокиру. Воно ж те, почекати їй можна б, але варяги у нас. Ігриді боярські, дружина велика, ротів багато, неспокій творять, буде худо. Вадим провів великим пальцем по лезу сокири і мовчки зацюкав. Тисав дошки для лавиць на лодії, вирубував ключини. Дудиця постояв мить потупцев і здимів так само тихо і скрадливо, як і з'явився. Тривога ж на душі Вадима лишилась. У голові крутіжились прокляття не ситцям, не всепущим. Ось він повернувся з далеких доріг до свого дому, до рідної оселі, де витають душі пращурів, та не знайшов розради. Скрізь, де не бував, бачив те саме. Прості люди жили в стражданнях, і ніякі боги їм не допомагали. Ні ромейські, ні хозарські, ні слов'янські. Тільки там люди возносились духом, де хоч ненадовго могли взяти кормило життя у свої руки. Але інша істина відкрилась йому. Там, де народ захищений державним мечем, його не терзали чужосторонні ненажерці. А ось у Новгороді варяги разом з тутешніми боярами кровлють скуп'ють. Слов'янам новгородським потрібно мати свою державу. І всім іншим слов'янам необхідно мати свою державу, як у полянах. Це істина, та допоки збагнув її, уже емоцій не стачило. Дні життя пролетіли борзо й знесилили його, не з його вини. Все через пагубу боярську. Багатичі продають чужакам-здобичникам і волю свого народу, і дочок своїх, і жон. Що ж виходить? Не помітили, як чужинці сіли на їхній шиї і тепер порядкують усій землі новгородській, Замкнули торговий шлях Від Лагоди до Новгорода Навіть посадник Оліг Тепер більше ховається у сусідньому Плескові Аніж буває у Новгороді Два вовки не всидять в одному лігві У Новгороді ж порядкує Рюрик На Білоозері брат його Синіус Візборську Трувор І не добереш ті кровопивці чужих племен де від своїх слов'янських? У варяльській дружині кого тільки й нема, від багатьох народів збіглися охочі поживитися чужим злотом і сріблом, землями і челяддю. Нині від них залежить благодатство господарів і владців цього краю. Той платить прибульцем. І вийшло, що страх велеможців перед простолюдинами погубив волю народу та заодно і волю боярського посадника». Де вже думати тут про державну міць? Не відбилися від загребущих чужаків, від них же відбитись можна лише державною міцю. Це тепер збагнув навіть зрадливий, чистолюбець Святополк Моральський. Його руками німецькі герцоги знищили свого непереможного суперника Ростислава. Гадали, що в такий спосіб зламають і міць його держави. Вчасно схаменувся Святополк. Чужинці приходять до сусідів не для того, щоб допомагати їхнім зрадникам. Вони користають їхніми руками і спритністю, аби утвердити себе і знищити найталановитіших, найдостойніших. Мудрий Святополче, у тебе вистачило глузду зірвати з себе чужинські кайдани і відродити державу Слов'янську на Мораві. Велика твоя наука, але вона недоступна мізерним себелюбцям» заздрісникам і тупим лихоїмцям, що сидять нижком по своїх теремах у новгородській землі. Інше діло – Київ. Його земля утвердилась державно києвичами. Князь Тур, за ним Оскольд, підняли свою владу над чварами і коромолами внутрі землі своєї. А за тим поставили на коліна Хозарію та Ромейську імперію. Тепер Київ стоїть поряд з Болгарією і Моравією, але чи вистачить князям київським снаги підбити під себе сусідні племена Слов'янські? Тоді б він протистояв у тому валу находників, що котиться від студеного моря. Болгарський цар Борис не пустив у свою землю Ромеїв, навіть коли перейняв від них їхню віру. Він так повернув справи, що віра стала зброєю проти самих Ромеїв. Вона об'єднала народ під єдиним владикою. Тією ж зброєю зміцнював свою державну міць і Моравський князь Ростислав, тільки вже проти інших напасників, німецьких. Тепер черга за Києвом. Він має зміцнити свою державу і захистити своїм мечем усіх окольних слов'ян. Держава подніпровських слов'ян почалася з держави Київської. А Новгород? Оці золоті пояси і великі бороди надто чіпко тримаються за своє владарювання і за свою зверхність над чорним людом Не поступляться мудрішому поміж себе, якщо той не змусить їх силою коритися йому. Чим ниціша людина, чим менше боги вділили їй таланту і розуму, тим чіпкіше вона тримається влади і настійніше хоче вивищитись над достойнішими від себе» тим непереможніше її жадання пронизити, упослідити кращого за себе. Так і новгородські бояри не дозволяють нікому стати над собою владцею, страхаються, що той затисне мечем і їхню славолю. З усього того і скористалися пронири-находники. Але як бути йому, Вадимові? Виходить, що єдина надія на Київ. Отямився від гуків на вулиці. Люди чомусь бігли в бік торговища, засунув запасок сокиру собі поспішив туди. Здалеку побачив хмару пилюки, у якій хтось когось товк, збивав з ніг, розібрати несили. Нарешті збагнув. Новгородці оточили купу варяжинів і тиснуть їх до Волхова. Вирувала злоба людська. За час його мандрів. Виросли у Граді нові покоління новгородців, а звичаї – ті ж самі. Находники-варяги так і не прижилися тут. За що вчинилась бійка, уже ніхто не знав. Одні казали, що варяги грабували сторонських, а заодно й новгородських купців. Інші переказували, що ті глумилися над дівицями, то за них заступилися хлопці, а варяги тих парубків похапали, щоб продати їх в рабство за море. Нарешті товпи ще вгомонилось. Варяги, добравшись до Волхова, скочили в лодії і попливли до Лагоди. І тільки тоді новгородські мужі збагнули, що нападники захопили таки кількох молодиків. Говорили, що був серед них і Лодимир зі своїми задругами, Яромиром і Сипком, що їх пов'язали однією вірівкою і стрімко помчали на своїх лодіях у варязьке Студене море, що донедавна називалося Велецьким. Не бачив ніхто, як причалили до якогось берега і підвели бранців до вогнища. Круг нього ходив варязький чаклун, щось бурмотів, зіймав руки до неба, а вої варяги покірно ставали на коліна і хилили перед ним голови. Раптом волх щось пронизливо вигукнув, зупинився, поклав руку на плече Яромира. Відразу ж кілька варягів підхопились на ноги, один з них ухопив, убіруч величезну довпню, і з усього розмаху вдарив Яромира по голові. Інший варяжин сильним ударом меча розітнув Яромирові груди. Високою цівкою бризнула кров. Волх підстав під цівку шкіряний міг, потім підняв його над головою і опустив. По черзі підходили варяги, вмочали руки, мазали кров'ю голови і обличчя, і хутко бігли до лодій. Останні з них поволокли з собою зв'язаних бранців. Темні хвилі моря поглинули варязьких татей. Ні хитрому, ні лукавому, ні везучому не дано обійти своєї долі. І хоч у яких богів проси милосердя, чи у кумирів своїх пращурів, чи у бога, до якого тебе прилучили святі отці Кирило й Мефодій, а житимеш так, як випрядуть тобі нитку мудрі рожаниці. Яка вона та нитка, шолкова, золотальня, наче конопляна, знає тільки доля, а ти довідаєшся про це на схилі віку. Дивна таємнича діва доля. На всіх землях, за всіма великими й малими річками та морями, люди вірять в її силу. Лише отець Мефодій, як і його брат Костянтин філософ, а нині святий слов'янський апостол-просвітитель Кирило, не хоче вірити». Для них існує єдиний Бог. Та мистевий бодрич, хоч і прийняв у серці їхнього Бога, проте не зрікається і своєї віри. І то добре, бо ось новий Бог не захистив його від нещастя. Коли після смерті брата Мефодія прибув у Паннонію, до князя Коцели, якого єпископ, здавалось, милість та істина Божа тепер вестимуть його дорогами життя. Слов'янський князь Слов'янської Паннонії – який мудрий Ростислав розчинив перед ним двері свого палацу. Слов'янські гради й оселище зі сльозами на очах слухали проповіді Мефодія. Його слово несло замирення злих пристрастей і утвердження мудрості. Вірив отець Мефодій, вірила схилена перед ним новохрещена паства, що наповнене мудрістю і знаннями серце стає добрим що розмисл оберігає людину і рятує її від путі нечистивої, від облуди і брехні, від стезі, яка веде в пітьму. Та ось налетіла чорним вихором біда, і жах охопив людей безпомічних, слабких, незахищених. Вона чаїлась тихо у гніздищах латинян, а тепер ширяє на крилах драпіжного орла. Зальцбургський архієпископ зі своїм собором Людовик Німецький, його герцоги, спадкоємці і поспішителі, що шукали Ростислава Моравського, вирішили викорінити у слов'янській землі духовне дерево цього державця. Кирила вже не було, але слово філософа і книги слов'янські проникли вже й до сусідньої Чехії. Мефодій хрестив її князя Бурівоя і в його землях запровадив богослужіння слов'янською мовою.